nu ändå var det länge sedan sist, nu tycker jag. Ja, vi har inte hört en pot sedan sist. <laughs> Hör du... <laughs> en uh, Nu är vi i på mark. Ja, var fan... Sist? Då, då var vi i Reims, va? Ja. Ja, nu är vi i Loma. Vad gör ni där? Loma ligger mellan Malmö och uh, Lund. Det är en klasskompis till, en klasskompis till Edvin, hans föräldrar bor i Loma. Ja. Så vi stannar till efter en eh, tung handling i Flensburg, gränsen mellan Tyskland och Danmark. Flensburg. Flens, Flensburg, där har de billig, ja men där kan man köpa alkohol, allt jag har drycker. Mm. Vad köpte du då? Vad köpte uh, inte kanske för bättre för, mm. för det, det blir lite ölvart och så lite sambuka och lite vin och sådär Och uh, uh, sen vill jag vill gärna ha lite ful, ful sprit mm -hmm. man, man, man hittar ju, ju såna här uh, 0,7 uh, mm. uh, för uh, då, 5 euro Helt perfekt Höglig pris Ja, det kan man säga väldigt pris. Mm. Så att det nu i Lomma och imorgon åker vi hemåt. Så att, då är väl, är väl Då är väl färdigt med Europa. Hur var och det kommer vi ja. hem till till, till då. Ja. Mm. Och eh vad heter hon, Victorias födelsedag och Fra men, Frankrikes nationaldag. Ja, men och även Ingmar Bergmans födelsedag. Ja, så, så pass om du, om du hade läst på hållet ja. <laughs> Men när är det du jag har fyllt jag egentligen? Ja, fyllt julen redan Fjärde juli jo, Fjärde juli, det missar jag va? Ja, många är som är missar nej, men du, du är ju så hemlig Så att du har liksom inte ute på det Det är så jäkligt bra med Facebook Att, att det, det står ju där Ja, åh ja. Varför har inte jag det? Tror. Ja nej <laughs> <laughs> men, men visst, vi ska fira ja, det, ska ja, bli, ja. det ska bli en ordentlig Vad var det jag tänkte på? Hur var Köln? Köln var jätte, jättebra, jättebrevligt. Vi var bland annat så, så var vi. Vi träffade en, en snubbe som jag träffade på det här, garage. ja. här garaget. Bara. Han var vi ut och käkade med på ett ställe. Och det var samtidigt som Frankrigsbrassé mot Belgien. Mm. Och precis runt hörnet så var det En, en fransk restaurang uh, Och det var som liksom Regn i luften och det regnade ett Då hade de spänt upp presenningar var det där som ett, ett tak Och så hade de ställt ut en, en tv Så mm. folk satt ju där och Både belgare och fransmän Och några svenskar också Då var något någon svenska som satt framför oss mm. Som reagerade på att vi pratade svenska mm. Men så, vi såg andra halvlekar Det var ju kul. Ja. Det var, det var en bra mars. Ja. Vad var det? Ja, okej, okay. Så ni bodde inte hos den där snubben Nej, vi bodde inte där utan vi, vi, vi bodde på, på ett äh, gasthaus. Bra, bra, bra hotell mitt i äh, mitt i centrum. Så vi var på, på äh, Köln Dome och också den här äh, stora mastodontkyrkan. Så, såg du bilder? Bilder. Låten Billy, är... kommit vi kort, postat i Köln Jamen, Billy hade skrivit sladdrit som fan hade precis att prova heroin Alltså var det Köln? Ja, ja det, är en, det, är en, det är en rolig anekdot Köln, nej men Köln tycker jag var, var, var drivet och, och där var det en, en skivaffär som var en, i, i mitt i mitt tycke, med garagepsykeria, så var det mm. nämen den bästa chefaren jag varit på Jasså? Mm, jag, hopp, jag hoppas att kortet glödde Ja, ja Tchup tchup tchup tchup tchup tchup tchup låt, låt kortet tala Du bara, Åsa, kan du hålla de här 145? Ja, ja, ja, ja. Nej, men det kan, kan vara var, var, var det, riktigt trevligt faktiskt Ja du, Och du är kvar i Ja Jajamän, precis var att mm. spela golf Friday night golf. Jävligt fint. Soligt och fint. Jag tror jag såg Tompa faktiskt. Någon eh, på golfbanan. Det var någon som vinkar på långt håll. Jag såg inte vem det var men jag tror att det var han. <laughs> vinkade vink tillbaka eller? Ja, jag gjorde det men jag tittade mig runt. Jag vet inte vem man vinkar till. Nej. Jag tror det var han. Men, men, vad heter det? Var det Puttom eller? Ja, Puttom. Puttom spelar vi. Long golf. Och så sen kör jag ju minigolf på, ner på gristan. Ja. Gnistan <griven> finns inte kvar va? Nej. Det var många år sedan. Men det var ju på 70-talet fanns det. Där måste ju du där måste ju du ha gått många ronder mot eh <griven> <så hängde> du <griven> med den tredje. Så hängde du du, du <griven> <griven> så hängde du och uh, Olof, Olof eh, Ja just tarande. Ja, vad var han bra spelare MG. Åh, jo men han var väl rätt tuffare. Men var inte <griven> inte då på min kan men <laughs> Vem var gnistan gnistans bästa. Det var roligt att vandra eller fan där, det det fanns det fanns en annan. Vad heter han då? En kompis till till uh, till uh, Jokipär Persson var uh, inte han. Eh. Ja, Ja, nej men nej, det är grymt väder det var den här veckan. Fantastiskt. Ja, jo. Jag var det var i härligt verkligen De var ju ute på uh, Oleris och kolla England-Kroatien också Med grabbarna Tack grus Nej, ah, det var det var bra jag, jag höll på Kroatien Gjorde du? Ja Jag tycker den där han som har, han som har uh, pannbandet där mm. han är grum. Han, han är ju som en... Uh, jag tycker han påminner om Cruyff i utseendet Ja och så Lovantnell, han som sjunger i florens valentin. Ja, det är möjligt, det är jag inte koll på. <laughs> okay. Ja, men lite grann. Men han, han är ju grym bra. Jo, och någonstans så, så ser man i brickorna det här är, det här är en, en, en din typ ja. ja. spelsinne och stribblade och allt möjligt. Ja ja, ja, ja. Nej, men det var. Ja, det tycker jag var kul för dem. Mm. Litet land, fattigt land, det är kul. Och imorgon, på, på, på söndag så hoppas vi på Frankrike ändå Men ja. det är inte omöjligt att, att Kroatien vinner Nej, ah, fast jag tror Frankrike känns stark Men man vet aldrig, det, det blir faktiskt kul <skratt> Nej, men man, man säger som man får man, se. Som säga Vi får se <skratt> <skratt> <skratt> Det är bra, Täcker in väldigt mycket <skratt> Det är helt vackert. hur länge stannar du i då? Typ på um, tisdag Tisdag? Yes. Vad ska du göra nu då? Nej men nu blir det, vi satt och tog lite kaffe och uh, lite sådant oj. Mm. Ja. Uh, sen så har vi åkt land i morgon och kommit hem i morgonkväll så att det känns väl... Nej, skönt inte komma hem. Herregud. Ja, två veckor on the road. Verkligen on the road. Jo, nästan två veckor. Mm. Men då var det hela veckor. Ja. Frankrike, Frankrike från alltyckar är ju ja. raskar. Ja, bra bra land jag håller med. Ja. Stråket är väl så där man fattar det ingenting. Kan kan också framstiga. Ja. Jo, någon kan hon franska Jag kan ju hjälpa till vilka låms och titt och sånt där. Alle. <laughs> det låter sådär. Nej, Ja, det är danske, ja. alle, det är let's go heja liksom eller. Nu har vi tagit till här. Ja. Hör du? Är klar? det äter på här? Oj, oj. Skämmer ja, ja, Ja. ja Det är inte långt från. Loma är inte långt från <laughs> Ja Okej. Okay. Ta till Andersson. Ja, och Bjärred har ju en pir, eller en brygga som är. Jag hörde det, jag hörde det är 500 meter lång Oj Och den bryggan eh, slåss väl med eh, bryggan i, vad heter det, eh, eller piren i eh, Sil, eh, Siljan Om vilken som, som är eh, den längsta mm -hmm. Den Ja den är, just det, ja den är lång mm. eller, eller Siljan, vad heter den? Jo, det är Siljan ja, men Siljan heter, heter sjön, men vad, vad, vad heter orten? Rättvik va? Precis, tack. Men, eh, skulle man bäsa sina och grejer nere, nere i Göteborg så finns det säkert något som är längre. Ja, i Göteborg ska allt vara värst. Ja, i ja. Göteborg. Göt, ja, nej, men. Eh... Nej, men bra. Bra statusrapport. Men då, då får vi höra nästa gång på om... Ja vi får se helt enkelt <laughs> Nej, men du, Om det du, blir live du, du, nästa vecka kanske Jo men du, du kommer hem på tisdag Jag är hemma Så en, en, en podd ja, uh, under, vecka. under, veck under veckan blir det perfekt ja, ja, ja men absolut Jag skickar ju någon slags del Mycket lomma lo lo på det Ja Du såg jag skicka en, en på, på, på På en för, Ja just det ja. Var det förra omslaget Nej, nej. Nej, det var inte. för. men det blir ju skickat. Jag ska skicka en direkt. Kanoners. Ha det fint!